але водночас і заповідає таку рідкісну і таку жадану цільність. Не всі можуть належно поцінувати, та й, власне, яке кому діло, коли ти народився, під якими небесними знаменнями і констеляціями, яке ремесло вибрав у житті. Йди своєю дорогою і роби своє діло, ото й усього. Він був слідчий, а слідчі здійснюють усі свої відкриття тільки в минулому, Грибуці в ньому, як кури в попелі. Цілком природно, що у твердохліба, поволі, але вперто народжувалося своєрідне замилування минулим, історії. З роками і досвідом це почуття зміцнювалося, сказати б, викристалізовувалося. Тут уже була затятість, як у того філософа, що зневажливо кинув людям перейнятим турботами щоденності гіркі слова. Розривати зв'язок з минулим Пробувати почати спочатку є намагання опуститися і наслідувати орангутанга. Твердий хліб був чесний і наївний у своїх намірах, коли подавав руку Наталці, яка бігла вгору по східцях станції метро Поштова площа. І коли, підтримуючи її залікоть, власне, до ліктя було далеко, бо його надійно ховала волохата тканина імпортного пальта – які носять київські модниці, як і той костюм, що його вдягла тоді Наталка до опери, почав про лися Панасовича і про все, що хотів сьогодні розповісти, мандруючи вже й не в просторі, а тільки в часі. Бо простір, на жаль, заповнений зовсім не тим, що треба, чого хотілося, чого жадалося. «Як ви сказали?» – перепитала Наталка. Темно сині волохати пальто, і такий самий берет, треба сказати, вельми личили їй, попри всю стандартність цього вбрання. І твердохліб почувався досить непевно поруч з цією молодою, вродливою і незалежною жінкою. Дім Артемхи? А хто це така? Твердохліб став мирити щось про українське барокко, про кам'яницю Лизогуба в Чернігові і Седневі, але вона не схотіла слухати. «Це ви ще не Я ще саме не розумію вас, Наталю. Ще як розумієте? Морочите мені голову, вважаючи мене хто з неяким? Немає того, немає цього. Розвалений, знищений, зруйнований. Ну що як немає? То я маю сидіти і плакати разом з вашим професором і з вами. Я знаю таких малахольних. Вони готові все зупинити або тільки зберегти якийсь камінець. А людям ніде жити». А людям треба жити. Ви про це знаєте? Ну, ви не можете вважати мене. У вашого професора, мабуть, хороми, то йому малометражка не дав їй договорити твердо хліб. Він, між іншим, визволяв Київ. Не став казати, що його батько теж визволяв Київ. І тільки тому далі не пішов, бо не мав на чому йти. А що ми знаємо про цих людей? Але на неї не впливало нічого. В ній об'єдналися жінка, робітничий клас, суспільне становище і ще те, чого не міг знати твердохліб. Наталка просто вибухнула. Ах, він визволяв! Визволяв, щоб законсервувати, зробити суцільний музей. А ви могли жити в музеї? Я вас не розумію, Наталю, спробував оборонитися твердохліб. До чого тут музей, жити? А як ви думали, щось робити людині, то вона має десь жити? Якось жити? Вам легко, ви людей запроторюєте до тюрем, а там хай собі. А коли не тюрма? Наталю, не можна так жорстоко. Чому ви думаєте, ніби ми тільки те й робимо, що запроторюємо? А що ж ви робите? Роздаєте шоколадні медалі фабрики Карла Маркса? Він ніколи не думав, що ні, що приховано стільки зневаги, злості і несправедливості. Слухайте, Наталю, ви несправедливі, «Ви... я не справедлива, а ви... на якому ви небі? Побували б ви в мене на прийоми, послухали, що кажуть люди». «Саме цього я хотів... ах, ви хотіли! Ну що ж...» Вони опинились на пристані. Вигляд холодної дніпровської води, такої ненависної твердо хлібу, змиттям в його, він умовк, весь напружився. Але Наталка не вловила в ньому зміни. Її обурення немало меж. Де там помічати чиїсь настрої? «Морочите мені голову своїми професорами!» Знайшли дурненько. Вона висмикнула в нього свою руку, різко повернулася і пішла через вулицю, мало не потрапивши під камаз з причіпом, який Грюкотів сподобав. На тім боці кинули йому через плече невпізнанно злим голосом. «Не смійте йти за мною!» «Ідіть на ці свої!» Вперто знущалась з його неіснуючого Києва. «Яка несправедливість!» У нього на роботі був досить старомодний стіл із ще старомоднішим товстим склом на ньому. Під скло твердохліб запихав папірці з адресами, телефонами, прізвищами своєрідне довідкове бюро. Ще зберігав там два аркуші, з передрукованими думками великих людей. Перша думка Паскаля Всі тіла, небесна твердь, зорі, земля і царства не варті найнікчемнішого з умів, бо він знає все і самого себе, а тіла не знають нічого. Та всі тіла взяті разом, і всі уми зібрані докупи, і все сотворене ними, не варте єдиного пориву милосердя. Це явище незрівнянно вищого порядку. Друга думка Володимира Ілліча Леніна. Коли мова йде про розподіл, думати, що треба розподіляти тільки справедливо, не можна. А треба думати, що цей розподіл є метод, знаряддя, засіб для підвищення виробництва. У хвилини сумнівів, мірішучісті, а то й без виході, він знову і знову перечитував ці слова і знаходив у них порятунок, вказівку, засторогу, надію. Але це було тоді, коли йшлося не про нього, а про інших.